Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill som jag brukar göra här i Närradion försöka dela med mig en del tankar jag har fått omkring Guds verk och vad som gäller olika bibelord. Och jag vill dela med mig sånt som har kommit på mitt hjärta. Det är ju så här att Jesus han säger ju så här i Johannes 14 och det vet jag att jag har läst flera gånger här i Närradion då säger han i Femtonde versen, älskar ni mig så håller ni mina bud, säger han. Och så säger han vidare att jag ska bedja fadern och han ska ge er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Sanningens ande, som världen inte kan ta emot. För hon ser honom inte och känner honom inte, men ni känner honom. Till han bor hos er och ska vara i er. Säger Jesus, han sänder oss sin helige ande för att hjälpa oss att vandra med honom. För det är ju så här att när man börjar vandra med Jesus så kanske man inte alltid har förstått och fattat hans bud om man säger så. Men då säger han att han skickar honom för att han ska påminna oss om vad Jesus har sagt och också lära oss vad det betyder det han har sagt. I 26 versen i samma kapitel står det. Men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Så säger han frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er den så som världen giver. Era hjärtan, var inte oroliga eller försägda. <skratt> Och i 24 versen som jag hoppade över, där står det Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord. Och likväl är det ord som ni hör inte mitt utan faderns som har sänt mig. Alla de ord vi får genom Guds ord, genom Bibeln det är sådant som vi måste ta vara på. Och älskar vi Jesus, då är vi angelägna om att fatta och förstå vad Jesus och Guds ord menar. Allt är ju inte sådana ord som Jesus själv har uttalat. Utan det finns ju väldigt mycket bibelord som apostlar eller någon annan har skrivit efteråt. Och jag tänker mycket på Paulus då som faktiskt var en svår fiende till de kristna från början. Det står att när den första martyren blev dödad så står det att han gillade det som hände. Han hette Saulus på den tiden. Men han fick ett enormt möte med Gud en gång. Därför Gud visste vilken människa han var och han behövde honom som ett redskap. Och det står det om i Apostlagärningarna nionde kapitlet där, där Saulus får eh, verkligen göra en, en upplevelse när en röst säger till honom i Apostlagärningarna nio och fjärde kapitlet. Saul, Saul, varför förföljer du mig, säger rösten. Och då sa han, vem är du herre? Och han svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Och så står det vad han får för instruktioner vad han ska göra. Och han blir ju naturligtvis härligt frälst, denne Saulus. Och efter det så började han kallas för Paulus istället. Han var ju inte en av de tolv lärjungarna, men han blev en lärjunge och han blev en apostel. Han också, En man brukar säga en hedningarnas apostel om honom det står det i nionde kapitlets tjugonde vers Och först i 19 versen står det att han var någon tid Tillsammans med lärjungarna i Damaskus Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus Att han var Guds son Och alla som hörde honom blev uppfyllda av häpnad Och så var det inte denne som i Jerusalem förgjorde dem Som åkallade det namnet Och hade han inte kommit hit för att han skulle föra sådana människor bundna till överste prästerna. Så de undrade, vad är det som har hänt? Men eh, så var det att det hade verkligen hänt någonting enormt där och, och det var så stort så lärjungarna vågade inte lita på honom, de trodde knappt att det var sant. Men då var det en som hette Barnabas som tog sig an honom och förde in honom bland lärjungarna och sen kunde han fritt röra sig tillsammans med dem. Varför talar jag om Paulus? Jo, Därför att han har också förmedlat enormt mycket av Guds ord till oss. Vi måste ju säga det, att han blev sänd, han blev använd av Gud till att teckna ner väldigt mycket lärdomar i Guds ord. Som vi behöver ta till oss och lära oss utav. Och ta vara på. Och är det så att vi älskar Jesus, då håller vi hans bud. Och vi måste säga att även sådana ord som Paulus skrev är Guds bud, det är Jesu bud. Och det måste vi ta en, ha en sån respekt för vad han faktiskt skrev, skrev ner. Han har ju skrivit flera olika brev men vi ska titta lite i första Korinther <skrev> Det finns ju så mycket att lära ur detta brev. Och där det handlar om då i första kapitlet så handlar det om att man hade ju sina favoritlärare så att säga. Och det går han till rätta med Paulus för han menar att var och en av de här är ju del av helheten. Det är ju, Kristus är inte delad utan... Vi ska inte säga att vi håller oss till den eller den när det gäller förkunnarna. Utan alltihopa är från Gud. Var och en av dem är sänd och delar av helheten. Och vi behöver ta till oss förkunnelsen ifrån olika lärare och förkunnare. Och sen talar han om att talet om korset. Det förstår ju inte den oponitfödda människan. Den människan som inte har mött Jesus fattar inte talet om korset. För det är ju meningen att korset ska också gå över våra egna liv. Vi är döda med Kristus och uppståndna med honom. Och det är en korsets budskap. Och det är svårt att ta emot för den som inte är frälst. Talet om korset står det i 1 Korinther 1 och 18. Är visserligen en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Och vi fortsätter läsa där. Det är ju skrivet. Jag ska göra det visas viset om intet Och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Ja, var är de visa? Var är de skriftlära? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, Eftersom världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans visdom behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas frälsa dem som tror. Och vi skulle kunna läsa mycket där i 27 vers. Men det som för världen var dåraktigt det utvalde Gud för att han skulle låta det visa komma på skam. Det är ju så här att inget kött ska kunna berömma sig inför Gud. Ingen människa ska kunna berömma sig att jag är så pass smart och intelligent. Så det här förstår jag mycket bättre än du. Nej, här är alla på samma nivå. Utan Gud har utvalt det som i världen var enkelt att ringa. och Det, det finns en visdom som Gud sänder som inte är ifrån mänsklig hjärna helt enkelt. Utan någonting som vi alla kan få ta emot. I andra kapitlets fjärde vers säger Paulus. I mitt tal och min predikan framställdes inte med övertalande visdomsord. Utan med en bevisning i ande och kraft. För er tro skulle inte vara grundad på människors visdom utan på Guds kraft. Så här handlar det om en helt annan nivå på visdom ifrån Gud. Ja, och det kan, vi kan fortsätta läsa där i trettonde versen i andra kapitlet. Om detta talar vi också, inte med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som anden lär oss. Vi har ju att tyda andliga ting för andliga människor, men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det. Det måste utgrundas på ett andligt sätt. Ja, det är väldigt viktigt att vi fattar detta, att det här är en andlig visdom som kan se konstig ut för de som inte är inne i det här. Men Guds ande undervisar oss vad som menas. Och det står också hur man då ska bygga, vi tittar på tredje kapitlet, fjärde kapitlet, och femte, där står det om otukt synd och sånt här. Det är ju väldigt allvarliga ting som kan komma in i församlingen och som förstör väldigt mycket. Och där skriver Paulus undervisning om hur man ska göra med sådana ting. Det är väldigt allvarligt och det skadar Guds församling och om sådant får vara. Nej, det är väldigt, väldigt viktigt att vi fattar att vi har låtit två oss rena, inte för att återsmutsa ner oss. Och därför ger han en massa råd, han ger en massa undervisning om hur man ska förhålla sig med sådana som har begått gått sådan synd och så vidare. Vi ska fly allt sånt står det. Men jag vill komma till vidare, saker och ting som står i Guds ord, hur man ska uppträda. Och vad som gäller för man och kvinna i Guds församling. Och det finns faktiskt olika anvisningar och undervisning om hur skillnaden är mellan man och kvinna i församlingen. Och jag har förundrat mig så över människor som har tagit till sig sådana ting men som sen har liksom kastat av sig det på nytt. Och vad beror det på? Beror det på världens moderna inflytande och tankar som kommer in bland Guds folk vad beror det på att man sådan som man har anammat det kastar man bort igen och då undrar jag är det ett avfall som har skett eller vad beror det på Älskar vi Jesus så älskar vi hans bud och håller hans bud oavsett hur Utvecklingen ser ut bland alla andra. Vi ska ju inte vara sådana att vi bara anpassar oss efter det sammanhang vi är i. När vi är i det sammanhanget, men lämnar vi då det sammanhanget, ja då är det plötsligt ingenting som gäller längre. Utav de ordningar som var i det sammanhang vi hörde till. Och det undrar jag, vad är det då? Var det inte så att man tog till sig de här ordningarna på grund av att det var Guds ord, eller varför tog man till sig saker och ting och uppträdande. Jag ska komma till en fråga som jag vet är väldigt kontroversiell och som kanske ses för många som någonting, någonting som ja, man avskyr det helt enkelt. Men Bland Guds folk, ibland de som verkligen har velat följa Guds ord så finns det en ordning som överallt har blivit och bearbetats och det är detta med kvinnans uppträdande vid gudstjänsten. att kvinnan säger Guds ord må inte vid Guds tjänsten uppträda med ohöljt huvud alltså det innebär att kvinnan ska ha en en huvudbonad, någonting på sitt huvud. Det har man haft i pingströrelsen. För det, det var väldigt noga ända fram till 60-talet, så var det noga med att man hade en hatt på huvudet. På den tiden var det det, det handlade om. Och i många andra sammanhang så har man en skal över huvudet eller någonting. Därför att det står i Guds ord. Och det ordet står där fortfarande. Och jag har förundrat mig över att människor som då i ett sammanhang där detta har funnits har anpassat sig och man har någonting på huvudet vid gudstjänsten. Men så kommer man därifrån och plötsligt så gäller inte det längre. Man har inte det längre, man uppträder inte på det sättet längre. Och då undrar jag, vad det guds ord man tog till sig? Eller var det bara en sed som inte satt djupare än så? Jag kan inte döma i det här, men vad beror det på? Det vet inte jag. Men jag tänkte att jag ska ta upp lite om det här och varför. För det står i första Korinthebrevet 11. Så står det så här. Från tredje versen. Jag vill. Att ni ska inse det här att Kristus är en var mans huvud och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Var och en man som har sitt huvud betäckt när han beder eller profeterar han vanärar sitt huvud, alltså det han vanärar Kristus. Men så står det, men var kvinna som beder eller profeterar med ohöjt huvud hon var nära sitt huvud, alltså sin man. Ty det är då alldeles som om hon hade sitt hår avrakat. Att ha det avrakat på den tiden betydde att man var en sjöka. Ja, Om en kvinna inte vill hölja sig så kan hon lika väl låta skära av sitt hår. Men eftersom det är en skam för en kvinna att låta skära av sitt hår eller att låta raka av det så må hon hölja sig. En man är inte pliktig att hölja sitt huvud eftersom han är Guds avbild och återspeglar hans härlighet. Då kvinnan däremot återspeglar mannens härlighet. Ty mannen är icke av kvinnan utan kvinnan av mannen. Icke heller skapades mannen för kvinnans skull utan kvinnan för mannens skull. Och så kommer den här versen. Därför bör kvinnan på sitt huvud ha en makt för englarnas skull. En makt. För änglarnas skull. Och det handlar ju om att ha någonting på sitt huvud. En huvudbonad av något slag. I vår församling Maranata så har vi ofta haft en chalett knuten om huvudet. Eller någonting liknande. Man kan ha en basker, man kan ha en hatt. Man kan ha vad man finner för gott. Bara att man har någonting på huvudet. Och så står det att det är en makt. För änglarnas skull. Och vad menas med det? Jo men det är ju så här att. Normalt så är det ju så här att. När någon högre stiger in i ett rum. Eller man ska hälsa på någon som står högre. I rang eller i maktordning eller så. Då tar man av sig på huvudet. Det gör alla män. Om de har en hatt på huvudet eller någonting. Då tar man av sig på huvudet. Men här ska kvinnan sätta på sig någonting. Och det ska hon göra för änglarnas skull. Och det fick vi en undervisning på den tiden i Maranata. Att det handlar om att englarna ska trivas ibland oss. Änglarna ska må gott ibland oss. Därför änglarna är ju utsända till vår hjälp. Och till att bistå och serva om man säger så. Församlingens medlemmar. Och englarna, de är mycket medvetna om maktordning och Och hur det står till i, i, hos Gud. De är mycket medvetna om hur hög och hur mäktig Gud är. Och att det är så oerhört viktigt att ha respekt för honom. Och därför så ser de på oss människor hur vi uppträder. Och när de då ser att en kvinna beder eller profeterar, så kan det kännas för englarna som att man träder in på någonting eh, som är för högt eller som är eh, ja, inte lämpligt för kvinnan att göra. Men om då kvinnan sätter på sig någonting på huvudet då blir det ett lyft i andevärlden. Det blir ett lyft. För änglarnas skull. De ser att hon har makt. Hon får profetera. Hon får bedja. För att hon är höjd och upphöjd. Högre än vad änglarna hade för uppfattning. Och därför så bör kvinnan i gudstjänsten ha en makt på sitt huvud. När hon ber eller profeterar. Och den här ordningen hade vi väl upprättad i församlingen. Och det har man. Och har haft i väldigt många kristna konservativa sammanhang där man är noga med de här tingen fortfarande. Men jag förvånar mig över att så många som har varit med i Maranata har lagt av den seden. För jag tror att det är väldigt viktigt och det går bra, det gör det. Men englarna trivs de ibland oss. När de ser sånt här, de känner rådnad och skam, de, de upplever det jobbigt, dessa änglar som ska bistå oss och hjälpa oss. Vi måste ha en sån miljö i församlingen så att änglarna kan trivas ibland oss. Det står ju så här i fortsättningen där i, i första Korinther 11. Dock är det i Herren så att varken kvinnan är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty så som kvinnan är av mannen så är och mannen genom kvinnan men allt sammans är av Gud. Dömes, dömen själva höves det en kvinna att bedja till Gud. Lär inte själva naturen er att det länder en man till vanheder om han har långt hår. Det är också någonting som... Männen måste uppmärksamma att inte odla långt hår och uppträda i församlingen med, med en lång hästsvans eller någonting. Nej, en man ska klippa sitt hår, men så står det, men att det länder en kvinna till ära om hon har långt hår. Håret är ju henne givet som en slöja. Varför står det här i Guds ord om inte det är någonting vi ska bry oss om? Jag tror att det står där för att vi ska bry oss om det. Jag tror inte saker och ting är skrivna i Guds ord som inte har någon betydelse för oss nu. Jag tror inte att det blev uppskrivet därför att det bara var en sed där och då. Nej, jag tror att det gäller än idag, de bibelord vi har. Och vi ska vara noga med att följa det som vi har fått lära oss och det som vi har fått visshet om. Men vi måste göra det på grund av kärlek till Jesus. Att vi faktiskt gör det för att vi älskar honom. Och för att vi vill att hans rike ska gå fram. För att det ska vara en seger i den helige ande i församlingen. Och därefter i samma kapitel så står det om kalken och, och blodet och brödsbrytelsen. Och sen, sen får vi lära oss i... Första Korintherbrevet om hur man ska be bete sig med de andliga nådegåvorna. Det är ju så att det finns många gåvor och de måste ha församlingens uppbyggelse till mål. Sen kommer det här underbara kapitlet, kapitel 13, om handlar om kärlekens lov. Men eh, i 14 kapitel så undervisar Paulus mycket om de olika gåvorna. Hur man ska göra när man talar i tungor och, och så vidare. Och vi kan läsa i 14 kapitlets 27 vers så står det så här: Vad följer då här av mina bröder? Jo, när ni kommer tillsammans så har var och en något särskilt att meddela. Den ena har en salm, den andra något till undervisning. Ähm, <kör> den ena har en salm, den andra något till undervisning. En annan åter någon uppenbarelse. En talar tungomål och en annan uttyder. Allt detta må nu ske så att det länder till uppbyggelse. Vill man tala tungomål så må för var gång två eller högst tre få tala och att dessa en i sänder och en må uttyda det. Är ingen uttydare till städes så må de tiga i församlingen och tala alenas för sig själv och för Gud. Och så av de som vill profetera må två eller tre få tala och de andra må döma om det som talas. Men någon, om någon annan som sitter där får en uppenbarhet så då må den första tiga. Ty ni kan alla få profetera. Den ena efter den andra så att alla blir undervisade och alla förmanade. Och profeters andar är profeterna underdåniga. För Gud är ju inte oordningens Gud utan fridens. Ja det är så mycket man skulle kunna läsa om den undervisning som Paulus har givit i de här kapitlen. Som handlar om hur man uppträder i församlingen och vad som ska vara i församlingen. Och jag skulle så önska att du som lyssnar kunde känna dig ödmjuk inför Guds ord och fatta och förstå att det är av kärlek till Jesus som vi ska underordna oss de ordningar som Paulus i sina brev betecknar och skriver upp för oss. Som vi kan följa. Därför Gud är god. Han vill oss så väl och alla ordningar är till för vårt eget bästa. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag och jag vet inte om det är kontroversiellt och svårt att ta emot men rannsaka och bed och läs hans ord så kan vi höras igen återigen om en vecka. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse i fortsättningen. I Jesu namn. Amen.